Odaja za stimulacijo vaše kritične fantazije. Zofini, ljubimci. Zdravljen v skupnostni podkast Radijski vdaje Zofijini ljubimci. Za današnjo zvočno priliko smo vam pripravili za ovod zdaj že redni prispevek izpod Peresa in iz ust Borisa Vezjaka. V današnji vdaje vam bo predstavil prispevek z naslovom Vsi pahorjevi angeli. V drugi polovici vdaje bomo s pomočjo dr. Igorja Pripca, dr. Valerije Korošec in dr. Sreča Dragoša spregovorili o nedavno izdanem zborniku UTD v Sloveniji. Želimo vam prijetno poslušanje. V prispevku z naslovom Vsi pahorjevi angeli bo Boris Zvezjak spregovoril o angelih, v katere bo je verjame naš bivši premier in aktualni predsedniški kandidat borod Pahor. Prispevek je bil izvirno objavljen na blogu In Media Res v torek 5. junija 2012, kjer ga lahko tudi preberete. Predsedniški kandidat Borod Pahor, pred kratkim strani medijev in javnosti neprepoznani loser Kočevskega kongresa SD, Verjame v angele. Tako je priznal v intervjuju za ono, ki so ga ravno kar objavili tudi na spletu. Katere angele točno ni povedal, so med njimi Mihael, Gabriel, Rafael. Kolikor vem, je prvi slovenski politik, ki verjame, da so angeli tisti, ki vodijo ne le njegovo osebno življenje, ampak tudi njegove politične odločitve. Kolikor vem, o pahorjevih angelih ni pisal še nihče. Kandidat za predsednika republike, 15-letni predsednik socialnih demokratov, predsednik državnega zbora, evropski poslanec in sploh eden najbolj markantnih politikov Slovenije zadnjih 20 let svojo komunikacijo z angelim verovanjo opiše takole, citiram, Mirno lahko rečem, nad menoj so angeli, ki me varujejo, citiram, Kot sem omenil za angeli tam zgoraj, ki bedijo nad mojo srečo, imam sklenen pakt. Toliko časa bodo to počeli, kolikor bom pa značal dobra oseba. Ko bom začel biti preračunljiv za svoje koristi, bodo šli druga. Citiram. To govori človek, ki ima neskončno rad življenje in mu je življenje nosilo za svojega soka na srebrnem pladnju. Zdaj je nekoliko manj razuzdano, kot pred leti pijem njegove sokove, ko sem poskušal goltati z tako veliko žlico, da sem se skoraj zadušil. Za pokoro sem angelom obljubil, da bom zdaj z vilicami zajemal juha. Konec citatov. Težko bi sklepali, da pahor verjame v krščansko ikonografijo angela ali njegovo na primer novo platonistično ali patristično izročilo. Pač pa bo nova metafizična realnost odzgore usmišlja, zakaj se je mora odpovedati svojim stricam iz ozadja. Te so premagali angelski strice zgoraj, ki mu zdaj nudijo polno zaščito. Psihopolitika paranoje izgublja primat pred teopolitika. Naključali ne je hotelo, da sem prav te dni na zadnje pisal, da je pahor po svojem prepričanju blizu neostojcizmu, da je v njegovem diskurzu veliko filozofičnosti. Zapisal sem, ki so verjeli v osojenost, božjo previdnost, bili so fatalisti. Nekajkrat sem že namignil, da je pahor svoj vrsten stojk z močnimi, tako koč metafizičnimi filozofskimi prepričani. Vokočev je to potrdil z besedami o vznesenjem toplim občutku poklicenosti, ki ga preveva ob misli, da bi bil predsednik republike, Ker mu je bilo to, kot je dejal Pahor, tako rekoč usojeno. Namreč dejal je, od trenutka, ko mi je prevzela politika, sem vedel, da se bo to enkrat zgodilo. Od takrat sem imel smešan občutek, da mi je to usvojeno in očitno mi je res. Danes sva dozorela čas in jaz. Konec citata. V intervjuju, kateri spregovorijo o Angelih, pa Pahor na najboljši možen način dodatno potrdi vse moje intuicije in podmene, upel je pojem determinizma in vprašanja usode, okoli katerih gradi stojška metafizika in filozofija narave. Pravi namreč, citiram, vprašal sem se, kako gledam na te stvari in še danes si nisem popolnoma najasnem, koliko je naše ravnanje plot naše svobodne volje in koliko smo zares gospodari lastne osode, če sploh smo. Teoretiki determinizma bodo trdili, da je vsaka naša odločitev stvar v sode, ki je človek seveda ne pozna, a te vodi. Ima sicer iluzijo svobode, nad tabo pa je nekaj, kar to svobodo omejuje ali pa jo razširja, te navdihuje s tem, da ljudi razveseljuješ ali pa si do njih ravnodušen. Nekaj zagotovo je v tem, koliko ne vem, čutim pa veliko hvaležnost, ker na koncu mora biti nekdo ki skrbi za to, da se stvari kar dobro iztečajo, ja, Konec Pahorjevega citata. Pahor govori kot Seneca, ki razpravljao, kako nas usoda vodi, če se z njo sprijaznemo in vleče, če se ne. Fata volentem ducunt, nolentem trahunt. Glede determinizma in prašanja svobodne volje, klasičnega topusa stoicizma, se je naš predsedniški kandidat še ne zna predeliti je trdi determinist, kompatibilist ali nekompatibilist, glede tega. In kompatibilizem je teza, po kateri ne more biti ob resnično, da terminizem obstaja in da svobodna volja obstaja. Vsi kompatibilisti pa trdijo ne da sta determinizem in svobodna volja združljiva, ta več da je svoboda nujen pogoj determinizma. Če tudi stari stojki niso govorili o angelih, verjeli so le v Boga, Zeusa, Usodo, je mene, je tu pahor uspel v stojško razpravo peljati kasnejšo krščansko demonologijo. Novinarka je v tem intervjuju v svoji provokativnosti ali domačiskosti šla dle, kot vdorkoli doslej. Med drugim je pahorjo prešala, citiram, mnogim se zdi, ko v zadnje čase poslušajo, da se vam meša, da ste znoreli, konec citata. Saj res sem mu morda zmešala, Odgovor, pahor je presenetljiv. Tudi javnosti je, javnost je treba pokazati nemoč in moč, oboje iskrena. Kdaj na način, ki so ga ljudje vajni, ker velja za običajnega, kdaj pa tudi na neobičajen način, ker živimo v neobičajnih časih, treba je biti od z ljudmi, čustovati z njimi. To lahko spremejo ali pa te zavržejo. oni izbirajo, konec citata. Je biti nor dejansko enako biti nemočan, izkazovanje norosti pa izkazovanje nemoči? In to celo v znak solidarnosti z drugimi, ker so časi pač neobičajni in se treba ljudem približati na neobičajno odkrit način? Se želi reči, da se je zmešala tudi njim? To je bizaren odgovor na začetno vprašanje, nekoliko nor, ampak še dobra, da so angeli blizu. Po skriptum, a ja, intervju je nastal pred Kočevskim kongresom in vsode je hotela, da smo tam dobili le predsedniškega kandidata, kot bo tudi ali si ljudstvo želi angelskega predsednika države. leta 2007, potem, ko je odstopil z mesta ministrskega predsednika, je BBC predvajala tridelno serijo z naslovom The Blair Years, Blairova leta. V nej avtori izpostavljajo tudi religioznost Tonja Blaira in iz nje izhajajoči globok občutek osojenosti, ki mu ga je dajala vera v Boga. To svoje stališče lepo ilustriral naslednji zjavi, ki jo je dal v enem od intervjujev. To do this, this, this, the Prime You need, um, you, you need to be able to separate yourself somewhat from the magnitude of the consequences of the decisions you're taking the whole time, which doesn't mean to say, and let me emphasise this, that you're insensitive to the magnitude of those consequences or that you don't feel them deeply. If you don't have that strength, it's difficult to do the job, um, which is why the job is as much about character and temperament as it is about anything else. Um, but for me, having faith was an important part of being able to do that. But it's not, you know, I've said probably more than I intended to say about it, but it just, you know, in the end, that's, that's how, I mean, and I think that, that is also important because ultimately i think you've got to do what you think is right in this job and i learned that over over time really Zamec lanskega leta je založba Kartina izdala že drugi zbornik prispevkov, namenjenih kritičnemu obravnavanju univerzalnega temeljnega dohodka UTD. V prvem zborniku, ki je všel leta 2003 z naslovom Brezplačno kosilo za vse, se je zanimanje za ta sistem tudi v Sloveniji ukrepilo. Nastala je vrsta prispevkov, v sklopu društva Zofijini ljubimci se je ostanovila sekcija za preučevanje in promocijo UTD, navezani so bili stiki z evropskimi aktivi, katerih ciljev vedba UTD in tako dalje. Potem, ko je prvi zbornik pravzaprav zavral ledino in povedal, kaj UTD pravzaprav je, prinaša novi zbornik prispelke, ki skušajo to za misel uresničiti. Zato je verjetno med najbolj udarnimi prav povzetek predloga UTD v Sloveniji zakaj in kako, ki ga napisala doktorica Valerija Korošec. Poleg njega se buje ta knjiga niz razprav, ki so jih napisali strokovnjaki iz različnih področij. In tudi različnih družbenih nazorov. Poleg prispevkov, ki zagovarjajo načelo, da je vsaka skupnost dožna poskrbeti vse za preživetje svojih pripadnikov in to brez kakršnega koli pogoja, najdemo tudi prispevke, ki navajajo argumente, s katerimi takšni obliki organiziranja življenja človeške skupnosti nasprotujejo. Namen zbornika UTD v Sloveniji je preveriti stanje razprave v slovenski akademski in javni sferi 8 let po prvem zborniku in s tem prispevati k razvoju javne razprave o prihodnosti socialnih politik in o socialni pravičnosti v Sloveniji. Na začetku pričejočega zbornika je članek Filipa Famparisa univerzalni temeljni dohodek preprosta in močna ideja za 21. stoletje. V nadaljevanju srečamo izključno domače avtorice in avtorje, ki so bili k selovanju povabljeni in so posebej za to priložnost napisali izvirne članke. Med njimi so nekateri najvidnejši strokovnjaki različnih strok, Ki so javno so že poznani po svoji naklonjenosti UTD in nekateri drugi, ki so se te teme lotili prvič. V sklopu stališča so zbrani krajši prispevki UTD, v sklopu dokumenti pa so zbrane izjave oglednih državljanov, ki so se na pobudo medijev ali na lastno pobudo izrekli o UTD. Danes lahko na predlog uvedbe UTD gledamo kot na enega najobetavnejših odgovorov na izzive sodobnosti. Vse ekonomske, socialne in moralne argumente združuje v predlog novega načina delovanja socialne države. V zborniku so med drugimi svoje mnenje objavili autori: Igor Pribac, Valerija Korošec, Velko Rus, Srečo Dragoš, Vesna Leskovšek, Daniel Popovič, Zdenko Kodelja, Karolina Babič, Boris Vezjak, Bernard Bevščič, Rok Svetlič, Goran Lukič, Mirena Nastran Ule. Renata Šribar, Marko Cerar, Aleksandar Kešeljevič, Branko Gerlič in drugi. Knjiga je zvrstno izhodišče za spodbujanje široke razprave o smiselnosti, nujnosti, možnosti o UTD tako v Sloveniji kot tudi v drugih okoljih. Na sredo, 23. maja, je mladinska knjiga v sodelovanju sekcijo za preučevanje in promocije UTD pri društvu Zofijni ljubimci, mestni knjigarni Maribor, pripravila predstavitev zbornika UTD v Sloveniji, ki so ga v pogovoru predstavili oba urednika, dr. Igor Pribac in dr. Valerija Korošec ter eden od avtorjev, dr. Srečo Dragoš. V današnji odaji bomo prisluhnili nekaj poudarkom spogovora. srečo Dragoš je poudaril, da je eden najbolj prelomnih celo zgodovinskih tekstov v zborniku prispevkov Valerija Korošec, ki predvideva implementacijo UTD v Sloveniji. Ob tem je spregovoril tudi o težki socialni situaciji v Sloveniji, kjer so revni prvi plačali ceno krize. Ona je naredila elaboracijo, ki tukaj objavljen, ne, da lahko zdele takoj na tak način uvedemo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 ne dosega niti polovice, da eksistenčne meje in je stalno pod udarom v smislu še vedno nenehnega zniževanja. Kateri sloj prebivalstva na področju katerih dohodkov je prvi začel vrčevati v tej vrčevalni rekel, histeriji še pred Janšo po zaslugi Boruta Pahorja in svetlika. Prvi so bili, ki so začeli vrčevaliti ki bilo vsiljeno vrčevanje eh, revnih, prejemniki socialnih pomočiv. Kaj to pomeni? To pomeni seveda eh, udar na revne ljudi, to pomeni erozijo socialne države, to pomeni ne samo eh, že upaženo nekaj let eh, rahlo povečanje sicer ne kritičnega odstotka dele žarevnih v Sloveniji, ampak še nekaj hujšega. Pri nas, in to je pa zdaj dober podatek, ni,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 Greste v penzijo, imate prenisko pokojnino, ki ne pokrije, to je približno polovica takih upokojencev, ne pokrije praga preživetja. Takrat se ne morete izkopati ven iz revščine. To torej, tiste tragedije, ki se dogajajo znotraj, deleža revnih, ki ni dramatičen, tu pa prebijamo, bi rekel, tu smo pa prvi v Evropi, v negativnem smislu. Če dalje večji deleš ljudi, ki se, ko enkrat padajo v revščino, se ne morejo ven pobrati in tako naprej. Z drugo besedo, sociološko se temu reče, izivanje razpada družbe. Ko, družbe. ko začne razpada družbena integracija, poteka to, kako? Točno tako. Točno tako. Na robovih, pri najbolj spodnih in svede zgodovinski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 Kajti, socialna država je pri nas, to bi še se ne bom predal, no eh, eh, treba reči, eh, v enem stavku zgodovina socialne države nasploh, zlasti po Evropi, gre takole. Eh, najprej se je eh, uvedla socialna država v smislu naslednjih predpostavk. Ljudje krijejo, krijemo svoje potrebe,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 v smislu, da se je krok socialnih upravičenj pravic širil in zlasti v Skandinaviji prišel celo do odkromanja države blaginje. Torej, da ti država ne samo pomaga takrat, ko si sam ne moreš v smislu osnovnih eksistenčnih zadev, ampak da ti da še nekaj več, recimo ne, zastojno izobraževanje, vsaj do diplome ali pa po, po, po, po diplomsk ki ravni in tako naprej. In tis, kar se je eh, začelo javno zdravstvo eh, in ne samo tisto osnovno, ne, ampak še kaj drugega in podobno. Eh, eh, histerija vrčevanja, eh, ki se dogaja v Evropi eh, in tu eh, blefirajo, pa se sklicujejo na, na, na skandinavske države, češ tudi skandinavci krčijo socialno državo in tako naprej. Ne.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 In uh, sveda, takrat, uh, kot rečeno, ko imate v neglede na odstotek, ki pri nas ni dramatičen, ko imate uh, dlje časa iste ljudi, ki vstrajajo v revščini, Dle časa recimo eno generacijo, uh, dve generaciji, takrat se zgodi še nekaj dosti hujšega od revščine. Takrat se zgodi to, da se otroci rodijo v revnih družinah, v revnih soseskah. In tako naprej. Takrat, takrat naprej začnemo govoriti o kulturi revščine in podobno. Slovenija je ena svetlih izjem držav na planetu Zemlja, kjer nimamo opravka še s kulturo revščine. So neki otoki, tam pri, recimo, dolenskih romih, ne pa recimo pri prekmurskih, ampak tisti vtoki, to, to govorimo o, o parih družinah, tu pa tam kako naselje, to je pa tudi vse nimamo izkušen z revščino, kot jo vidite, povsotu v vseh drugih, vključno z Dunajem, velikih evropskih mestih, na obrobju, nimamo opravka z kulturo revščine, kjer, kjer so ljudje veliko bolj podobni slovenski reveš kulturi revščine veliko bolj podoben američanu ali pa kitajcu, ki živi v revščini kot pa recimo ostalim slovenskim sodržavljanom s temi problemi še nimamo izkušen, vendar intenzivno pridelujemo tudi to. Torej, recimo, omenil sem že celo na začetku v samosovitve še nismo imeli upokojencev, ki bi bili v revščini zaradi prelizkih pokojnim in tako naprej. Takrat smo bili svetla izjema vse druge socialistične države, ki so od leta ne, od 20 ih let se osamosvojile, seveda so to naredile udar na, na sredstva pokojncev in tako naprej. Mi ne, zdaj jih imamo, zdaj imamo že nekaj let, kot rečeno, okrog polovice pokojncev ne dobiva niti tla, pokojnin za preživetje. V tem času smo izumili povsem novo kategorijo revnih, izkoriščanih, to je tj. zaposleni revni. Ne? In tako naprej. Torej, univerzalni temeljni dohodek je edini garant, da ne prenehamo z erozijo osnovnih temeljev socialne države. Kajti, če to pade, pade, se začne dezintegrirati družba,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 In, in vse je še možno, bi rekel, narediti v smislu, da ostanemo, recimo, normalna družba. Zdaj je še čas, ne bo ga pa dolgo. UTD je odličen instrument za to, nobene druge alternative ni znotraj socialne politike, po mojem mnenju. Dr. Igor Pribac je spregovoril o genezi obeh zbornikov UTD In o kritiki UTD-ja, ki je dobila svoj prostor tudi v aktualnem zborniku. V nadaljevanju je povdaril možnost političnega konsenza o uveljavitvi UTD v Sloveniji. Zborniku, kot vidite, ali pa mogoče tudi ne, ker je tisk, vendar le premajhen naslov temu drugemu zborniku, tega, mu, ki ga zdaj le predstavljamo. Je naslov eh, UTD, Univerzalni temeljni dohodek v Sloveniji. Ne. Ta naslov je hotel biti nek. Eh,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 domačih, ki so na nek način prvič v Sloveniji kole malo širše komentirali to idejo. Med drugem je bil v tem prvem zborniku tudi kolega Dragoš, torej je nastopa v obeh, obeh zbornikih. In tadaj v resnici so dobili prvi odzivi na neko idejo, ki v resnici ni imela še korenin v Sloveniji. Jaz bom rekel, da je od tistega časa do, do zdaj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 Niso naklonjeni ideje, um, da so kritični do nje, da je pravzaprav nesprejemajo. Torej, ne, bilo, ne, ne bi bilo koherentno, če bi pri izboru teh izjav ravnali drugače. Nismo ravnali drugače, i, i, vendar izkadalo se je preč preprosto to, da so te, večina teh, eh, teh izjav je bila pozitivnih in da, kar so hoto zelo povedati, je to, da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 ki imajo veliko, torej bogati v resnici, prav tako bili neto prejemniki nekega neke denarne pomoči. Torej, namisem mi pride to, to zanikanje, namisem mi pride nasprotovanje, ki ga je izreka sodelavec eh, Hanžek, naš, Hanžek, ja, Hanžek kot kritika, ki jo je nekajkrat v svojem intervju v mladini izrekel Hanžek, mislim, da smo tudi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 da dejstvo da je Slovenija da je Slovenija, po mojem mnenju delovna etika zelo zelo navzoča da torej ljudje hočemo dobiti priznanje družbe svoj spodis, svoj prispevek ki ga damo v družbi to je eno dejstvo drugo dejstvo je da, da je ta da smo Slovenci kot nacija zelo monokulturna torej, da imamo uh,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 za, bom rekel, za to, za neko politično realističnost eh, možnosti uveljavitve ideje UTD v Sloveniji, ki jih jaz nekako imam in eh, mislim, da seveda UTD sam nikakor ne bi omogočal lagodnega življenja, temveč bi, pravzaprav, bi samo neko, neko minimalno izhodišče za to, da, da živiš eh, nekako dostojno življenje, bi v resnici... Bi v resnici eh, In da hkrati, če mislimo to, da delovnih mest, da delovnih mest, se ne, število delovnih mest se ne bo povečevalo v prihodnje. Razsežnost ekonomije, ki so, o kateri se govorilo na začetku, je ta, da, da moramo imeti pred seboj vizijo stoletja, v katerem se bo število plačanih delovnih mest krčilo. Po koncu krize ne bo razcveta zaposlovanja, kjer bo rekli v gradbeništvo spet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 ne bodo mogli, uh, biti, ne bodo mogli uh, delati to zato, ker bodo delali samo za denar, ampak bodo delali z nekega veselja. Skratka, tu, tu pridemo v mogoče malo bolj zapletene vode, ampak tu jaz vidim tudi en, eno logiko, zakaj, upeljavati, zakaj upeljavati v uTD, zato ker tista delovna mesta z nizko produktivnostjo tako ali tako nima prihodnost. Uh,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 To so, so, se izjemno pomembni premiki, ki, ki bi lahko spremenili, resno spremenili stvari, ne v neki oddaljeni prihodnosti. Marsi do se vprašuje, zakaj v TD zdaj v času krize In reče, o, oh, popolna utopija, grejte, krčimo vse, eh, zdaj le govoriti o TD. Moj odgovor je tu radikalno nasprotan. Poglejte, kaj, pravi kapita, kaj pravijo kapitalisti oziroma glasniki kapitala o času krize? Rečejo,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 Na nek način mislim, da treba razmišljati tako, kot razmišljajo kapital samo malo seveda z drugim, drugo, drugo, drugimi vrednotami, drugo logiko. Mislim, da je treba razmišljati vendar 2, dva, tri, štiri korake naprej in reči, danes je treba ustvarjati za institucije, za Evropo, pokrizno Evropo in ne čakati na, na, na, na to, da bo kriza prišla do, do krvi na ulicah, za to, da bi začeli to početi, ampak, da je treba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 To je naša nacionalna dediščina. Zakaj pa hidroelektrika oziroma elektrika iz hidroelektranj ne more biti tretirana isto kot nafta, ki enim narodom iz, iz tal pribre? Lahko je. In jaz v resnici ne vidim, da tu gre za kako veliko solidarnost. Celo recimo pri teh neplačenih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 študije, študije se pa pojavljajo zdaj. Zradi tega, ker prej ni bilo toliko uh, teh pro, račun, računalniških programov, da bi lahko obdelali vse te podatke. Recimo zdaj v Kanadi, ko so imeli 5. maja srečanje Svetovne Amerike in Kanačano na tem UTD, so predstavljali tele uh, rezultate ameriškega preizkusa. In zaradi tega, teh rezultatov so se zdaj Kanačani odločili,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 izjemno zmanjšalo, zmanjšali so se zdravstveni stroški. E, obiske v bolnicah, obolevanje ljudi za psihičnimi ali fizičnimi boleznimi se toliko zmanjšalo, da se splača začeti razmišljati v TED sistemu e, Potem recimo v tej ameriški študiji so zdaj že e, raziskovali tole e, največje vprašanje. Koliko bi ljudje nehali delati?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 No Nobene razlika ne bi bilo. Če dobijo tisti, ki zdaj pri tem sistemu ne delajo, tudi pol ne bi delali. Pa pri tistih ljudih... Točno to. To je pa še dodat faktor. Neverjetno veliko ljudi srečaš, ki rečejo, v sedajnem sistemu ne upam delati zradi tega, ker jim bodo še tisto vzeli. Pa tudi, če bi zaslužili samo 10 evrov ali pa recimo eni prostovoljci, ki so zgubili denarno socialno pomoč, ker so dobijo, dobivali nagrade. Doktor Srečo Dragoš. Je nagovoril nekaj nepogostejših argumentov proti uvedbi OTD. Strah pred tem, da če z uvedbo OTD-ja ljudje ne bi hoteli ali pa del njih eh, delati, je tudi posebej nelogičen iz naslednjih razlogov. Torej, eh, voditi dolge eh, debate pri zavračanju tega argumenta mi mal diši po demagogiji. Ne? Zakaj je ta strah neopravičen? Najlogičen je prvi zaradi tega, ker UTD. Če bi ga, koga bomo, bom rekel, vedli, bo, upam, da ne veliko pod pragom revščine, ampak čisto malo. So variante pa, da bi bil še vedno veliko pod pragom revščine zaradi tega, ker imamo kot rečeno socialne pomoči, še veliko bolj podprag omrevščine in tako naprej. Skratka, prejemnik UTD dobi denar, s katerim jedva jedva preživi ali pa niti to ne. Torej je motiviran, da pograbi delo.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 Nikoli pa se to vprašanje, in to seveda ni na ključje, ne postavi pri višjih slojih in najbogatejših. Če je kje največ, zelo bogato, plačanega, ne dela, ti, da še škodo, zravljam, je to pri najvišjih slojih, pri najviših plačilnih kategorijah. Vzeno eno nino nekje v nekem vegradu in, in v drugih, ne, vsak Član eh, dobi eh, toliko, kot eh, je enih, recimo, enih par mesečnih akademskih plač. tam se niščeno vpraša, aha, a ste si zaslužili to, ne? ali pa celo, kako bomo to merili in podobno. No, Tretjič, eh, eh, tudi eh, zakaj je ta, eh, bi rekel, mahanje z mrzneži demagogija, demagoško, je enostavno zadeva logična tudi zaradi tega, ker če oziroma prihajamo v situacijo, ko je če dalje manj delovnih mest, potem se vede, tudi če ikak, bom rekel, ne, delo mrznež, ki je pripravljen tam za 300, 400, ajd 500 evri, ne, če bi dobil UTD se odpoveda nekom službam, ki je ne vem kako Ne? Potem je toliko boljše. Če je on pripravljen uh, trpeti revščino ali pa tik podmejo revščine, uh, bonus ma pa brez delje, potem to pomeni, da tista služba ostane pa za nekoga drugega, ki pa si želi več. Ne? Tudi iz tega aspekta, uh, bi rekel, ponudbe in jemanja uh, dela, uh, sveda ta razlog ni, ni uh, argument ne stoji, uh, sploh ni logičen. Zdaj, jaz bi čist nakratko še dva, pa, pa pa sem te prekinul, ne? dva protiargumenta za UTD, omenil, ki se mi zdi, da, da se precej z njimi tudi manipulira, eden je to, ja, zakaj pa ravno v času krize? Se ko bomo bogati in tako naprej, potem si bomo lahko privoščili te dobre ideje, ne pa v času krize. Vsej, Slepota tega argumenta je, da eh, hkrati se nikoli ne pove, kdaj pa bo to. Ne? Kje je tist prak, ko bomo rekli, aha, zdaj pa smo že toliko bogati, zdaj pa lahko začnemo o tem razmišljati, ko pa ne pridemo do sem, pa še nismo. Tega praga nikoli ni in to ni naključno. ključno. Ne? Eh, ravno pred to ekonomsko krizo, ko smo imeli največje raz bogastva, BDP, prebivalca v celi zgodovini od karantanje naprej in tako naprej, eh, eh,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 od uh, konjunktura ali pa uh, ekonomska kriza in tako naprej. To so neke pravice, ki enostavno si že treba izboriti, ali jih pa nimaš. Ne? Uh, tretji argument je ta globalizma, češ ja jaja vt. ampak dokaj ne bo na svetovni ravni, si mi ne moremo tega prvoščiti in uh, sredi, začne se že tu. V Sloveniji si ga ne moremo, dokaj ne bo na evropski ravni, Evropa si ga ne more, dokaj ne bo ta imela vsaj uh,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 O tem, zakaj je zdaj pravi čas in zakaj prihaja do razkolo znotraj projekta UTD, ter zakaj se ideja UTD nekako ne premakne naprej v zadostni meri, je sprogovorila doktorica Valerija Korožec. Sploh ne rabimo čakati na Evropo pa svet. Svet je tega, ker zdaj smo in vsi to razmišljamo. In zdaj vam bo povedala zakaj mi to razmišljamo. In zakaj pravzaprav se pa nikamo ne premaknemo.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 Na Vinskem je to dožel evrov. Ne? Ja, vem, da je tako. Nemci, recimo, imajo spet drugače. To se pravi, tukaj imamo že ene take ločnice, ne? Sploh, da rabimo iskati več tistih nasprotnikov UTD-ja. Zdaj smo že utd dovolj močni, da imamo struje. Nambak, ra, veste, kaj bi rada rekla? Da, recimo, tudi tu je še ena struja. Eni utd govorijo o UTD-jo kot sistemu. Namažimo ta stroj, da bomo živeli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 Na ta način, kot smo jo zdaj peljali, je uničevala naše gospodarsko okolje in je tudi uničevala družbeno tkivo. Za konec pa si poglejmo, kaj se trenutno dogaja na fronti boja za uvedbo UTD. Doktorica Valerija Korošec. Švicari so začeli zbirati podpise za referendumu UTD. A, to se je začelo aprila. V Bruslu smo imeli smo imeli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 od zakona. Uh, potem najpovem, da se bo to, to se zdaj se pripravlja, v Parizu je še en vmesni sestanek in uh, septembra bo v minhno svetovno srečanje uh, mreže za UTD in Tisti dan oziroma zadnji dan tega minhenskega srečanja je dogovorjeno, da vsi, kako bi rekla, vsi predstavniki EU držav se nekako uh, začnemo krati z postopkom zbiranja podpisov. Ne vem, koliko časa traja en, eno leto. Mislim, da imamo čas, da zberemo podpise. not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox and four parts without commercial interruptions. The Revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiyro Agnew. To eat hogmar confiscated from a Harlem sanctuary, the revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the shape of a war theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run. Or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8.32 on the court from 29 District. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion on still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion.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 The revolution will not, be will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. V teden je na BBC odživela premiero tridelna dokumentarna serija The Man Who Made Us Fat, mož, ki nas je poredil. Po svetu raste število ljudi, ki so predebeli. Danes je na svetu celo več predebelih kot podhranjenih ljudi. V Veliki Britaniji sta že dve tretjini odraslih pretežkih in eden od štirih se kvalificira kot predebel. Prvem od treh delov dokumentarne serije voditelj oddaje že pereti, sledi tistim, ki so odgovorni za revolucijo na področju prehranjevanja. Pot ga vodi 40 let nazaj v ZDA, ki odločitvam, ki so vplivali na to, kaj in kako jemo danes. Pereti potuje v Združen Amerike, da bi raziskal zgodbo o koruznem siropu. To sladilo je v ZDA dobilo zagono pomoč ministra za kmetijstvo Erla Baca, ki je na začetku 17ih služil v vladi Richarda Nixona. Na ta način so ameriški kmetje lahko kapitalizirali preseške pridelave koruze, Cenejši in bolj sladek kot sladkor je kruzni sirop k malo našel pot v skoraj vso predelano hrano in pijačo. Kruzni sirop ni samo bolj sladek kot sladkor, pač pa je tudi motilec leptina, hormona, ki kontrolira apetit. Ko ga enkrat pričnemo konzumirati, ne vemo prav kdaj moramo nehati. Endokrinolog Robert Lustig je bil eden prvi, ki je prepoznal nevarnost koruznega siropa vendar so bile njegove raziskave v tistem času diskreditirane. Med tem je posebno poročilo Ameriškega kongresa za vznimirajočo raz bolezni srca in žilja okrivilo maščobo, ne pa sladkorja. Prehrambena industrija se je na to odzvala z nizko maščobnimi in srco prijaznimi produkti, iz katerih so odstranili maščobo, ki pa so jo nadomestili še več sladkorja. V 1970-ih so v Veliki Britaniji proizvajalci hrane s pomočjo oglaševalskih kampanij Oveljavili idejo o pregdiskih medobroki. Izven doma so verige hitre prehrane pričele ponujati hrano, pripravljeno in servirano za zelo nebritansko vnemo in očinkovitostjo. 20 let po prihodu McDonald'sa se je število prodajanj hitre hrane v veliki Britaniji početverilo. Jimmy Bell, predstavnik koncila za medicinske raziskave, je premisl serija Dobro strnil v naslednji ogotovitvi. We are caveman that we moved from a cave into a supermarket and there are all these delicious things that I want to eat. And some of us restrain ourselves from doing it. Other people find it very difficult. Genetically, we haven't changed, but our environment, our access to cheap food has changed. Well, we've been bombarded all day, every day, by the food industry to consume more and more food. That's their job, make money making us fat. It is a war. It's a war between our bodies and the accessibility that modern society gives us with food. And as a scientist, I feel really depressed because we are losing the war against obesity. Današnjo dajo bomo ponovno zaključili z vabilom, vendar vas tokrat ne bomo povabili samo k temu, da redno spremljate spletno stran zofini.net, seveda tudi to, pač pa vas bomo povabili na prireditve, ki jih letos pripravljamo ob festivalu Lent. V sklopu projekta Živa dvorišča bomo zofini letos v času festivala Lent na nekaj izbranih mariborskih dvoriščih pripravili serijo šestih srečanj, predavanj, na katerih bomo spregovorili o filozofskem iskanju sreče. Pri tem nam bo kot vodilo pomagala šestdelna serija Filozofi A Guide to Happiness – Filozofija vodič do sreče, ki je leta 2000 nastala v produkciji Channel 4 in avtorja Elena de Botona, in bežno temelina njegovi knjigi Consolence of Philosophy – Vtehe filozofije. Šest zgodb izgodovine filozofije predstavlja naslednje filozofe in njihove filozofije. Sokrat ali o samozavesti, Epikur ali o sreči, Seneka ali o jezi, Montan ali o samo spoštovanju, Schopenhauer ali o ljubezni in niče ali o naporu. Srečanje se bo razočenjala s projekcijo enega od omenjenih šestih dokumentarnih filmov in nadaljevala s pogovorom, pri katerem nam bodo pomagali različni gosti iz področja filozofije. Prvič se bomo srečali v četrtek 28. junija 2012 ob 19. uri na gospodski 28.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 vrteli komat Last Report švedske skupine Stock Finster, ki je bil objavljen na albumu iz leta 2005 naslovljenem All Becomes Music. Ponovno v našo družbo ob naslednji spletni priliki. Srečno!